Saúdos den de edición número 37 de A80 Vinilos por Hora na sintonía de Radio Filispín a Radio Libre Comunitaria da Terra Tras Ancos que emite den de Ferrol. Saúdamos-te tamén se nos está a subir desde ese mísero podcast. Imos comenzarose a edición número 37 deste de A80 Vinilos por Hora con dúas cores azul e negro. All right. Azul Negro, que no ano 1981 eh, grabaron o seu so primeiro LP, La Edad de los Colores, editado por Polygram, nun LP de vinilo, un LP en vinilo e tamén nunha música 7, sí, sí, así se editaban as cousas naqueles primeiros anos 80. Un pouco despois, un ano despois, en 1982, se reeditaba a segunda edición de La edad de los colores. Eh, bueno E a continuación, no ano 1982, despois de, por suposto, algúnas edicións en maxi, en versión maxi de algunha das pezas máis eh, senlleiras desta banda, deste dúo, sería mellor decir, pezas como No controlo nada, La torre de Madrid... Me estilo vindo loco, un mar de la tranquilidad o el misterio de la pirámide, pues nese ano 1982 tambén editan un novo LP que se chamaría La noche, editado de novo por Polygram. Esan o ano 1983 editan un recopilatorio do primeiro e segundo LP de La Edad de los Colores, na súa primeira e segunda edición, e de La Noche. Dese de disco, precisamente, acabamos de extraer unha peza, esta que oubíamos e que levaba por título Tecnovisión. Xa, por entón, era un dúo, era unha banda azul e negro que realizaban, executaban, creaban verdadeiras melodías como a, por ejemplo esta recuperada en edición pues eso de Remisturas, Remastrizazóns Digital Digital 1973 Azul y Negro, The Night. The Night, tal y como estaba incluido, no el EP titulado Digital Digital, 1983 recompilatorio do primero y segundo álbum mmm, bueno que consistía en remisturas en remasterizazones dos primeros LPs de Azul y Negro La Edad de los Colores y eh, La Noche bueno, este álbum repleto de mm, músicas e incluso algunhas que chegan a categoría eso de, de sintonías ¿no? prácticamente como esta peza foi grabado no ano 1983 e supuña por entón pois toda unha proeza técnica canto pois, a, a procedimentos de masterización digital que por entón, os anos 80 os primeros 80, pois, eran toda unha novidade, todo unha chadego técnico E, bueno, pues, eh, esta recompilación Contiña pues, todos os éxitos que non eran poucos Colleitados até a data por esa banda Por ese dúo azul e negro En concreto, este disco permaneceu durante 22 semanas consecutivas Na lista de superventas eh, digital digital, Foi premiado como o disco máis importante do ano Nada máis e nada menos E é que, por entón, naqueles primeiros anos 70 Esta música era moi, moi avanzada e os azul e negro forma parte xa da historia coas as produccións que ainda se es, están levando a cabo pois pues deses grupos así avanzados ¿no? que deixaron esa pegada electrónica na nosa península na península ibérica e emulando pues, os sons que facían daquela bandas pues, como Craftwork, Devo e xente así máis rarita Outra banda paralela da época, cun son moito máis independiente menos trascendental pero cheo de futuro eran os aviador-drón que xa daquela enchían os seus concertos con panfletos futuristas incendiarios e formaban parte de brigadas de demolición O meu brazo cambia en ferramenta que destroza bellos elementos. A miña man forxa o edificio en ángulos sobrios e violentos. Nas zonas industriais os martelos hidráulicos esforzan, obreiros cantan sobre o ruido a cidade das máquinas experta. Parte da letra maravillosamente panfletaria á crata do sabedor drón xusto no seu primeiro momento no seu primeiro LP 1982 DRO Aviador DRO editando seus propios discos nun proxecto discográfico pois propio discos radiativos organizados que tanto daría canto pois as producións propias del aviador como de moita xente que chegou a gravar neste selo de Servando Carballar un dos líderes carismáticos e tamén un tanto extraterrestre desta estupenda banda do, 70 do Estado Español. El aviador DRO é eh, realmente un nome abreviado de El aviador DRO e sus obreros especializados. Un nome homenace á ópera El aviador DRO, unha ópera futurista do ano 1915. Realmente un poema trásico en tres actos futurista, como decimos, do músico futurista, valga a redundancia, Francesco Valilla Pratella. O grupo créase en Madrid no ano 1978 formado inicialmente polo nomeado Servando Carballar os teclados Arturo Lanz a voz Gabriel Riaza o Baixo e Juan Carlos Astre as guitarras e son pois, eso, un dos pioneros do pop electrónico no Estado Español na estela de bandas norteamericanas como a Foron Os Debo, os alemáns Craftwork e outros grupos da época. Imos a ouvir outra peza máis deste o seu primeiro álbum, repetimos Alas sobre el Mundo, 1982. Liximos nesta ocasión a peza que leva por título Cita en el asteroide Eden. O héroe de day en el asteroide Edén. Otra das melodías incluidas no álbum Ala Sobre el Mundo, editado en 1982 por El Aviador Drone y sus obreros especializados, claro. El Aviador Drone, E sus obreros especializados foi unha formación con diversas, eh, valga a redundancia, formacións. Se recoñecen ate sete, sete formacións diferentes desde o seu nacemento no ano 1979. Dín crónicas que a primeira formación do apidordro e os seus obreros especializados que podríamos englobar entre o ano 1979 e 1980 foi unha formación certamente convulsa e que deu lugar a unha excisión que marcaría, digamos, o antes e despois da música electrónica nos todo español. xa que daquela primeira fornada de obreros especializados se iría unha excisión que es, se chegaría a chamar o esplendor geométrico o son daquela excisión dos primeiros a Bordro e sus obreros especializados podría ser parecido, asemellarse a grupos do calibre de White House, Throbbing Grizzly ou os primeiros SPK, é dicir, grupos plenamente industriais de finais dos anos 70. Ouvimos un exemplo do que facían esplendor geométrico no seu álbum Esplendor Geométrico 1 EG1, é dicir, o primeiro LP de Esplendor Geométrico no ano 1981. Por exemplo, esta peza que leva por título Unidad de Control. Unidad de Control beat out. O esplendor geométrico, dentro do sú primeiro álbum, publicado no ano 1981, vais o título de EG1 Así, tal cual. no sabemos, non sabemos, pequenas e pequenos monstros, cantos de vos, cantas de vos, ficades aínda aí na sintonía e non cambiades despois deste de estruendo. Pero certamente esta é unha rama Pouco conhecido da música electrónica Ademais do tecno pop Que podría ser un pouco así ou mesmo O mesmo techno básico Que podría ser un pouco a, o lado máis audible de todas as secuencias Electrónicas Aí está outro tipo de sons máis experimentais E que se veñen facendo dende hai moitos anos En canto O que corresponde digamos á música popular Así por decirlo de alguna maneira Pois isto se remonta A finais dos anos 70 Imos ler así un poquinho alguna crítica algunha crónica daqueles momentos por exemplo esta que teño aquí diante a cal non pude identificar o seu autor Sinto, máis vou na ler e que eh, dio respecto das peculiaridades del de esplendor geométrico o que segue eh, o seu distanciamiento e traducimos coa movida madrileña Feixe cada vez máis evidente debido ás declaracións que realizan nesa época aos integrantes desta banda, deste proxecto e a súa propia ideoloxía que reflex, reflectían en panfletos que les mesmos publicaban. Como consecuencia, comenzan a ser ignorados pola prensa especializada reacia de por sí a eh, propostas de cáliz electrónico. Y vos bueno, non, isto onde quedaría dentro de o que xa raro, pois pues, movemento electrónico do techno dos primeiros 80, pois pues, como se consideraría todo este tipo de música industrial, eh, que así a etiqueta, pois pues, nos todo español aí hai aos primeiros anos 80. EG1 é a súa primeira grabación longa duración, unha casete autoditada en 50 minutos, de 50 minutos, queremos decir. que <risos> eh, consideraselles un clásico imprescindible da segunda xeración industrial tras grupos internacionais como a Throbbing Gristle e Cabaret Voltaire tras aquela edición de EG1 un dos integrantes, Astre, abandona amistosamente o grupo aínda que sigue colaborando no diseño de algunhas das portadas. Bueno, pois pues, en homenaxe a aqueles eh, pioneiros da música industrial no estado español tenemos que nome as fueron daquela, un estudiante de historia que se llamaba arturo Lanz, un funcionario de prisiones nada más y nada menos que se llamaba gabriel riaza y un técnico de son un tal juan carlos astre que formaban como decimos este esttrano en numeroso grupo excisión del la alrededordro y sus obreros especializados y que eh, pues se debe a coñecer mundialmente todo hay que decirlo cosanos coma el esplendor geométrico Outra das bandas eh, esplendorosas da música industrial e tamén ignoradas, pero probablemente con un son moito máis aceptable para os ouvidos da xente normal do mundo mundial, foron Mecánica Popular. Bueno, Mecánica Popular, non confundir coa homónima banda para nada do mesmo estilo chilena, Mecánica Popular naceron no ano 1979 en Madrid, da man de Eugenio Muñoz y Luis Delgado, atención. Imos escoitar algo deles. Isto está tirado do seu álbum Qué sucede con el tiempo 1974 y o que o vimos leva por título Daguerrotipo. Mecánica Popular, 1984. Eso estaba tirado do seu álbum ¿Qué sucede con el tiempo? E, bueno, levaba por título Daguerrotipo. Unha das pezas probablemente máis coñecidas de Mecánica Popular. Esta banda dentro deste apartado así tan arriscado de a 80 vinilos por hora en Radio Flippin das precursoras do chamado son industrial eh, que ven sendo ademais unha etiqueta que podes eh, identificar en calquer tenda de disco máis ou menos así avanzada ou en calquera de catálogos mítico, míticos non de tendas como Discos del Sur, tendas desaparecidas ou catálogos míticos donde existía, donde podía echarse ese catálogo e ver aí múltiples referencias incluso lembro unha que outra enciclopedia da música industrial. Pois si sí, unha, unha rama da música electrónica pouco conhecido, pouco valorada e que no estado español, como vedes, pois, tivo xa dende os primeiros anos 80, incluso finéis os 70, como no caso de, de Mecánica Popular, pois unha boa pegada. Imos ler, tirado da página do propio Luís Delgado, un dos integrantes de Mecánica Popular, máis información o respeto desta banda e, e traducimos Tratábase de dous técnicos de son que traballaban xuntos nos estudios RCA de Madrid Eugenio Muñoz e Luis Delgado e que deciden comenzar a gravar unha música baseada nas técnicas de manipulación de cintas e cunha estética dirixida cara a un son que na época deusen chamar industrial A estética na que se internaba mecánica popular contaba con escasísimos precedentes tendo que acudir aos principios do século XX donde os futuristas rusos Mayakovsky, entre outros, e os italianos como Marinetti, Bala, Carrá, etc., etc. diferenciabanse dos previsionistas, ente como a Bernet, Bellamy, Wells, planteando unha actitude máis creativa e extrema nos seus principios. O futurismo basebase no rexeitamento dos esquemas artísticos precedentes, propunendo a velocidade, o dinamismo e a vida urbana como a fonte de inspiración. Tomando todo aquello como simple referencia estética, comenzan a gravar temas destinados a seu primeiro disco. ¿Qué sucede con el tiempo? Publicado e distribuido por discos DRO, discos radiativos organizados, en 1984. ¡Qué casualidade! No? DRO, precisamente o selo que crearan el aviador DRO y sus obreros especializados para dar renda solta a todas as súas aventuras e que, bueno, tamén recollía, como vedes, produccións de xente pois, cercana á súa música e de outros que, por suposto, como ben sabedes moitos e moitas de voz, non tiñan nada que ver con este tipo de propostas máis arriesgadas, máis tecno, máis industrial. Ben, imos a ouvir agora unha nova peza de mecánica popular Tirada de nuevo de ese álbum, ¿Qué sucede con el tiempo? 1984. Esto, como no podía ser menos, levo título de Máquina. Máquina, outra das pezas tiradas do álbum Que sucede con el tiempo, editada eh, polos industriais mecánica popular no ano 1984 En Binderas edicións de 80 Avenilos por Hora, seguiremos a pista esta estupenda banda, este estupendo dúo formado, repetimos, por Eugenio Muñoz y Luis Delgado que naceu no ano 1979 eh, pues, editou varios discos fantásticos Mecánica Popular. E agora no programa de tempo para dar a benvida a unha colaboración que se mantendrá durante unha tempada neste espacio. E o noso compañeiro Chorbi do blog chorbiradio.blogspot.com que nos vai pinchar música internacional, Nunha sección que demos en combinamos ambos sin chamar Música do Máisalo E que certamente é así É música doutras galaxias Máis lonsanas ao Estado Español Que como sabemos Como sabedes Eu cabrangue este 80 vinilos por hora Pois os recibimos E ficades con el E xa nos vemos para despedir o programa Unha vez finalizada esta singladura Esta nova sección Música do Máisalo Que comeza oxe aquí en 80 vinilos por hora Hola, que tal? Benvidas e benvidos a Sons do aló A entrada radiofónica do blog chorviradio.blogspot.com El loco de la música dentro da 80 vinilos por hora Oxes comenzarei cun tema do ano 82 do grupo Yasú Coñecidos por todos por temas como Only You ou Don't Go Pero que vou poñer aquí é a cara B do primeiro single de Only You un tema composto polos dous membros Vince Clark e Alf Modget que curiosamente foi o tema que masou en Estados Unidos eso sí, despois de facerle diversas remezclas ao gusto americano é un tema de synth pop como mandan os cánones é dizer. o tema pop por excelencia curtiño con melodía pegadiza E moita electrónica dentro do que se facía naquel ano Sintetizadores e caixas de ritmo E algunha cinta programada andaba solta por aí se pode pedir máis. A electrónica falando con Alma de Sol. Por se si alguén non se lembra Vince Clark actualmente está no grupo Erasure. E tamén foi fundador do grupo The Beach Boys, ao que se lle deben os primeiros éxitos como New Life ou Just Can Get Enough. E despois abandonou o grupo porque le gustaba ir cara hacia outro lado. Como anécdota, direi que para reconciliarse cando se marchou co grupo e que non quedasen rencillas, Pinsclar, um, polos pasillos de Ammut Records, que era donde gravaban ambos os dous grupos ofreceulle o tema Only You e Depeche Mode. Curiosamente, rechaxeitou-no por pensar que non se encadraba dentro do que les querían facer. De curioso porque o seguinte single que saliu do grupo a la Polano 82 tamén foi Si Yú, unha baladiña que tivo éxito pero que non tiña moita diferencia con Only you. Seguimos amigos eh, ao seguinte tema que imos poñer Trátase de un tema, un grupo e nada máis O grupo é de Men E o tema Ai Depengon You E do ano 79 Detrás deste grupo hai unha curiosidade Que estaban os membros da Liga Humana Os primeiros, é dicir O trío formado por Filoque e el cantando Tamén nos teclados E A Ian Kragmarsh e Martin Ware con sintetizadores e cintas E programacións o... o cambiar de nome foi debido a que O selo discográfico Virgin Non estaba moi contento co resultados dos primeiros discos do grupo Un single e un LP con electrónica bastante oscura de Sheffield E que non atopaba as listas de éxitos Virgín pediu que metesen sons máis convencionales a base de guitarras e baterías e baixos. Eles, en eh, principio, recheitaban porque decían que a liga humana tiña que ser de carácter pouco experimental e, sobre todo, electrónica. Entón, que millón maneira de poder facelo cambiando o nome do grupo. O tema, aí depengo un llu, es un tema bailable bastante funky y con unos arreglos vocales femeninos bastante aceptables. For the night, so young new I've got more friends to I never be your why don't try to use me I played the scene before you had one foot in the door and there's always money more don't try to use There's always plenty more, don't try to use me. de The Men. Un tema que, curiosamente, a min lembrame o que fixeron despois, é dicir, unha mistura de voces femininas como tipo despois Human League e os sons un pouco máis funky electrónicos de Heaven 17. E para rematar, amigos, vou deixar posco un tema do trio alemán Reinguldh que data do ano 80 e que foi un éxito en toda a Europa, incluído España. Sí, é algo curioso, porque moitas veces os gustos europeos cos do Estado español diferían sobre de todos e esos sons tiñan bastante teclado. Demarque antes un tema máis New Wave, con a de con toques sintéticos e aderezado con esas caixas de ritmos que a min siguen gustándome moito ese son un pouco a potiña a primitiva pero que gusta de escoitar deixo xa co tema e lembro vos que si, todo vai ben estaremos a próxima semana no próximo programa seguid escoitando hai tenta vinirlos por aula dedicaloga a todos catálogo pequeño monstruo Au und dann san san ich kann spiel im personen und E nada máis por hoxe, amigos e amigas. Con esta primeira aterrase, con esta primeira sorprendente aterrase da nosa nova e flamante sección Músicas do salón do compañero chorby do blog ChorbiRadio.blogspot.com Findamos a edición número 37 de A80 Vinilos por Hora, aquí en Radio Felispín. E tamén no teu podcast. Como sempre na realización técnica, comentarios e selección musical dos 80 vinilos, estivo o pequeno monstro. Gracias pola vos atención e até vindeira semana. 80 Vinilos, un programa de la productora y Divertimento para esta radio.